Második fejezet Találkozás a macskával Egbert egy ijesztő találkozás részese lesz, amely azonban végül kedvező fordulatot vesz, sőt, barátsággal végződik. Egbert szaporán lépegetett az úton. A nap barátságosan és melegen sütött. Már jó egy órája elhagyta a zöldmező utca környékét, és útja pipacsokkal tarkított réten vezetett át. Kellemes, koranyári délelőtt volt, és nagyon jól érezte magát. Eredetileg a város lakottabb részén akart átmenni, de az onnan ide szűrődő zaj, valamint a kellemesnek ígérkező kirándulás Eltérítette eredeti szándékától. Időnként megállt és körülnézett. Sem erre sem látott senkit. Eleinte nem bánta, de később nyomasztani kezdte a társtalanság. Örült volna már egy tücsöknek is, akivel elbeszélgethet, de a meleg napsütésben még az sem bújt elő. Így az első pillanatban ugyancsak megörült, amikor egy hang megszólította. Hová, hová, kisegérke! Öröme azonban már keletkezése pillanatában elpárolgott. A hang ugyanis nem az egerek megszokott, kellemes, cincogó hanghordozásában szólt hozzá, még csak ciripelés vagy csicsergés jellegesen volt. Inkább olyan valami volt benne, aminek hallatán még a farkincáján is felálltak a szőrök. A hang határozottan nyávogás jellegű volt. Megfordult, és a várt látványban nem is csalódott. A háta mögött egy kövér macska állt, és jó indulatú mosolyjal szemlélte megdöbbenését. De nem is akármilyen kövér macska. Ez a macska nem csak egyszerűen kövér volt. Gömbölyű termetét fényes, puha, hosszú szőr fedte, amely fényesen csillogott a napfényben. A szőr fekete és fehér részekből tevődött össze. A feketék korom feketén csillogtak, mint a fekete zománc. A fehér foltok pedig hófehérek voltak, ami a macska keregdet kövérségét csak még jobban kihangsúlyozta. A macska újra megszólalt. Hová, hová, kisegérke? Egbert úgy érezte, hogy nem válaszolni, nem csak illetlenség lenne, hanem veszélyes is. Ezért illedelmesen felelt. Meglátogatom a nagy nagynénémet, de úgy is mondhatjuk, hogy világgá megyek. Világgá? kérdezte a macska meglepetten. És miért mész világgá? Elzavartak otthonról. Kielégíthetetlen kíváncsiságom miatt. Hiszen minden egér kíváncsi, mondta a macska. Ezt igazán nem írhatják a rovásodra. Nem is ez volt a baj, válaszolta Egbert, kissé felbátorodva attól, hogy a macska egérszámba, vagy még inkább macska számba veszi és barátságosan eltársalog vele. Inkább attól borultak ki, hogy miután nagyon sok helyen megfordultam, az emberek, de még inkább a nők, nagyon sok helyen megláttak. Valószínűleg azt hitték, hogy én nem egy, hanem sok egér vagyok. Tudod, az emberek nagy része nem tud minket egymástól megkülönböztetni. Azt hiszik, egér az egér. Ezért azután a legváratlanabb helyeken egérfogókat állítottak fel, és később egy macskát is felfogadtak ellenünk. A többieket a macska megjelenése különösen érzékenyen érintette, hiszen tudod, a macskák egyik legismertebb szokása, hogy megfogják, és megeszik az egereket. Ekkor elakadt a szava, és elsápadt volna, ha az előbb elfelejtettem mondani, nem fehéregér lett volna. Most döbbent csak rá, hogy akivel ilyen bizalmasan társalog, maga is macska, és feltehetőleg ő sem veti meg az egeret ebédként. A macska, mintha csak olvasott volna a gondolataiban, szomorúan megszólalt. Én is szeretem az egeret, mármint az egérhúst. Sőt, talán túlságosan is szeretem. Nagyon, de nagyon szeretek enni. Sóhajtotta. Mindent szeretek, a tejet, a halat, a felvágottat, a kolbászt, a csirkehúst, de legjobban az egereket, roston sütve róseibnivel. Akkor engem is meg akarsz enni? kérdezte Egbert, készen arra, hogy igenlő válasz esetén megkísérelje a menekülést. Bár nem sok esélye volt rá. A macska azonban bánatosan rázta a fejét. Szívesen megennélek, de nem tehetem. Miért? Megtiltották? kérdezte Egbert megkönnyebbülve. Nem! Sőt, jó néven vennék, ha minél több egeret fognék, válaszolta a macska. Akkor miért nem? kíváncsiskodott Egbert, de sietve hozzátette, nem, mintha kifogásolnám. Fogyókúrázom, válaszolta szomorúan a macska. Nem látod, milyen kövér vagyok? Egbert éppen udvariasan tiltakozni akart, az ellen, hogy a macska túl kövér. Vagy legalább azt akarta hozzátenni, milyen jól áll neki, amikor rájött, hogy ezzel csak fokozná az étvágyát, ami cseppet sem lenne biztató számára. Ezért röviden csak ennyit mondott. Látom. A macska bólogatott. Ugye? Azzal letépett egy darabot az úti lapu leveléből, és bánatosan rákcsálni kezdte. Utálom ezt a lapu levelet, de nagyon éhes vagyok, tette hozzá. Egbert, aki igen jó indulatú kisegér volt, nagyon megsajnálta. Szívesen segítenék rajtad, és talán tudok is, szólt komolyan. A macska izgatottan feléje fordult, és örömében majdnem ugrott egyet. De utóbb meggondolta magát, mert az ugrást nagyon kimerítőnek találta. Volt nekem egy barátom akit mindenki csak Ducinak hívott. Ez a Duci olyan kövér volt, hogy messziről mindenki összegömbölyödött sündisznónak nézte. Pedig egér volt, de a kövérségtől a szőrszálai is szerteszét álltak. Nagyon szeretett enni, sőt zabálni. Mindent megkóstolt az esernyőtől a szatyorig, és úgy látszik minden hizlalta is. Egyszer ez a duci elindult valami rákcsálnivaló után portyázni. Kijutott egy nagy térre, és összetalálkozott három macskával. Azok elkezdték kergetni. Nagyon ráértek. Órák hosszat kergetőztek vele. Többször is megfoghatták volna, de játékból hagyták elfutni. Aztán újra üldözőbe vették. Szomorú vége lett volna a történetnek, ha véletlenül nem jár arra a szomszédban lakó morcos buldog, amelyik különösen utálta a macskákat, mert éjjel mindig felébresztették álmából nyávogásukkal. A macskák elszaladtak, és Duci hazavánszorgott. De amikor belépett az egérjukba, ahol lakott, a mamája csak ránézett, és azt mondta. Ide idegeneknek nem lehet csak úgy besétálni, kicsoda maga, Mert Duci az üldözés során annyira lefogyott hogy a saját anyja sem ismert rá. Azóta már nem Ducinak, hanem Cingárnak nevezik. Emellett azóta nagyon meg is erősödött, és most egérsúlyban ő a kerületi bajnok. Ezt kellene tenni a te esetedben is. Keresni kellene valakit, aki elől szaladt. Tanulságos történet. De nem lenne jobb, ha olyan valakit keresnénk, aki után én szaladok? Fanyalgott a macska. Például te is lehetnél az. Egbert meghökkent, de gyorsan megtalálta a választ. Az nem lenne olyan hatásos. Senki után nem szaladunk olyan kitartóan, mint mások elől. Vagy más oldalról nézve, a más után futást könnyebben abba szoktuk hagyni, mint a más elől menekülést. Én viszont nem szeretek menekülni, szögezte le a macska. Néhányszor menekültem már kutyák elől. És egyszer egy ember elől is, amikor megittam az egész tejet, és megettem az összes kolbászt, amit akkor hozott haza a boltból. Mondhatom, nagyon kellemetlen volt. Nem, nem akarok menekülni, határozta el. Nincs valami más, kevésbé kellemetlen módszered. Egbert elgondolkozott. Végül is meg lehet oldani másként is. Van egy barátom, annak sikerült valahogy másképpen lefogyni. Nem tudom pontosan, hogyan. Látogassuk meg, majd elmondja. Addig is csak könnyű fogyókúrás ételeket egyél, ha le akarsz fogyni. De semmi nehéz étel, semmi egérpecsenye, ez már a macskának is tetszett. Örömében dorombolni kezdett. Egbertnek nagyon tetszett, és meg is kérdezte. Hogy csinálod? Ha akarod, megtanítlak rá. Különben is, hová megyünk egyáltalán? Nem is tudom, ki a barátod. Sőt, még te sem mutatkoztál be. Igaz, én sem. Engem Csucsunak hívnak. Igazad van, én sem, de ezúton pótolom. Egbert a nevem, és a kenyérmezei utca egereihez tartozom. A barátomat pedig Pöfinek hívják, és Malac. Malac, aki lefogyott? Az érdekes lehet. Akkor mielőbb menjünk el a barátodhoz. Te pedig útközben bemutatod nekem a dorombolást. Jó lesz így? Jó, de induljunk már, fogyni akarok. Útközben majd megmutatom a dorombolást. Ezzel tovább indultak az úton, felváltva, hol nyávogva, hol cincogva, és időközönként dorombolva.